Melusina, poveste populară din Luxemburg De mult, de mult de tot în timpul cruciadelor, Elinas plecase la vânătoare în pădurile din împrejurimile palatului. În inima pădurii, regele a întâlnit o fermecătoare femeie, Presin, pe care a luat-o la palat pentru a fi soție, adică regină. Apoi, regele și regina au avut trei fete: Melusina, Melior și Palatin. Toate trei erau de o rară frumusețe. Înainte de căsătorie, Presini a cerut regelui să nu intre în camera ei atunci când va da naștere copilelor sau când le va îmbăia. Dar într-o zi, Elinas și-a încălcat jurământul și a intrat în camera reginei. Tocmai când aceasta își îmbăia ficele, presin, împreună cu cele trei fice, au părăsit regatul. Anii au trecut și fetele crescând au devenit tot mai curioase în legătură cu trecutul lor. Regina le-a povestit despre tatăl lor și cum acesta și-a încălcat jurământul dat față de ea. Cele trei fete au promis răzbunare și, fără ca mama lor să știe, l-au închis pe Elinas împreună cu bogățiile lui. Aflând despre acest lucru, presind la a pedepsit, blestemându-le pentru lipsa de respect pe care au arătat-o tatălui lor. Melusina a fost blestemată ca în fiecare zi de sâmbătă să ia de la brâu în jos formă de șarpe. Într-o noapte, în pădurea întunecată, tânărul cavaler Raimond, tocmai se întorcea de la o partidă de vânătoare unde, din greșeală, își împușcase unchiul Știa că pentru ceea ce făcuse, va fi spânzurat. Cum mergea el în gânduri și a bătut, dintr-o dată a auzit niște râsete cristaline. În apropierea unei fântâni stăteau trei fete tinere de o frumusețe care îți tăia răsuflarea. Una dintre ele, Melusina, observându-l, îi zise: Eu sunt Melusina. Tu cine ești și de ce ești atât de trist cavalere. Melusina a ascultat cu atenție povestea lui Raimond și și-a dat seama că tânărul din fața sa este cel care ar putea face să-i dispară teribilul blestem care fusese aruncat asupra ei. Melusina fusese condamnată de mama ei să trăiască departe de lume și în fiecare sâmbătă picioarele să-i se transforme într-o imensă coadă de șarp. Dacă mă va lua de soție și dacă va fi de acord să nu mă vadă niciodată sâmbăta, vraja se va rupe și voi putea trăi fericită ca orice alt muritor de rând. Sedus de frumusețea și de gingășia tinerei fete, Raimond nu a ezitat nici măcar o secundă. S-a făcut nuntă mare, iar Melusina și-a ținut promisiunile. Toate bune și frumoase până când Melusina a născut un băiat. Acesta avea puteri magice ca și ea. Cu toți ducea o viață fericită și bogată, care însă atrăgea invidia celor din jur, printre care și Lucas, fratele lui Raimond. Într-o sâmbătă, când i-a vizitat pe cei doi soți, Lucas a văzut o pe melusina cum se retrage discret și se încuie într-o daie dintr-un turn. Cum poți fi atât de orb, Raimond? O soție care se ascunde în turn este o soție care înșală. Ea se întâlnește de fapt cu un alt bărbat Tu chiar nu vezi, nu-ți dai seama Lucas, fiind invidios pe armonia celor doi A reușit în timp să nască îndoială În sufletul fratelui său Raimond Și dacă are dreptate Dacă toată această iubire și bogăție pe care a promis-o Și pe care a creat-o Melosina Nu este decât pentru a-și ascunde aventura Și uite așa Într-una din sâmbete, neîncrederea l-a biruit. S-a apropiat de odaia în care soția sa se închidea în turn și și-a apropiat orechea de ușă. Dar nu a auzit decât vocea suavă a soției sale care cânta. Așa cântau toate cele trei surorile, dar el n-avea de unde să știe. Curios, Raimond a făcut o gaură cu pumnalul în tocul ușii și s-a uitat prin aceasta. Doamne, ce este asta?" Soția mea este un șarpe? M-am nenorocit. M-am însurat cu un șarpe? Am copil cu un șarpe? Nu pot să cred! Uaaa! În acel moment, Melusina, auzind țipetele de disperare a lui Raimond, a înțeles. Raimond a trădat-o. Totul s-a terminat pentru ea sfâșiată de neîncredere și cu ochii în lacrimi a scos un țipăt de dezamăgire și a sărit pe geam transformată pentru totdeauna în femeia șarpe Legenda spune că din acea zi Melusina zboară deasupra casei ei privind asupra lui Raimond și a fiului lor și a pădurilor de pe lângă ori de câte ori moșia are un alt proprietar sau când unul dintre cei din familia sa se apropie de moarte.